Saknar vi satan? Jag tror vi saknar framförallt prata om det som gör ont och det som är ont i världen. Välkommen till Tolkning pågår. Podden som kan användas i predikoförberedelser eller som diskussionsinspiration till söndagens texter. Idag ska vi tala om texterna till... Eller text till den helige Mikaelstad. Jag heter Jessica G. Nordqvist, är studentpräst på Campus Helsingborg och verksam i Gustav Aders församling. Och idag sitter jag här med Erika Svensson som är diakon i Gustav Aders församling. Och då skulle jag vilja be dig läsa texten. Ja, och då läser jag ur Lukas evangeliets tionde kapitel, verserna 17-20. till de 72 kom glada tillbaka och sa Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade Jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er. Utan glädjer över att era namn är upptecknade i himlen. Vad i den här texten får dig att hicka till? Jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Mm. Det får mig att hicka till. Mm. Just att man säger, och också använder det här satan- mm. Och jag tänker också lite utifrån. För jag kopplar ihop det också till den här texten. Där det är. Där änglarna och de slåss mot varandra. Och Mikael. Slår ner. Från himmelen. Vilket det. Har... Ja det blev en strid i himlen. Texten. på uppenbarhetsboken. När Mikael och hans änglar. Gör sig strid med draken. Och lyckas. Få ner den här då draken från himlen. Mm. Det är rätt så svår text. Mm. Och med satan. Och sen så använder vi Mikael många gånger till våra barn och mm. Så jag tänker att det är en tuff uppgift för er präster att ja. predika kring de här texterna. Jag har tänkte man med att det skulle vara... Barngudstjänst I samband med den här söndagen Är, är det för eh, Att det är änglar ja. är Det är det, det handlar om Ja det tror jag Man tänker så, åh vad gulligt mm. Det handlar om änglar Och sen så bara, de ger sig strid med draken Och nej det var inte de här gulliga änglarna På eh, bokmarkeds ja. Tänkisa, som vi kallar för när jag var liten Vad heter de? Tänkisa. de sitter tänk så att tänk och tänker Ja, <laughs> exakt Nej det var inte de, utan här kommer den här ängen Med sin Sitt svärd och det kanske passar jättebra. Barn har en tendens att eh, också leva ut det här krigsbiten. Jag hör att du säger att barn är våldsamma. Ja. Tre stycken. Allihopa likadana. Ah, ja, tycker jag Ja, vi är jättebra. Nej, men så egentligen kanske det passar. Mm. Men vad säger vi kring texterna då? Mm. Precis, och så ordet satan <clears throat> Ja men det är inte diabolos Det är inte djävulen Utan det är satan um, mm. Och vad är satan då? i alltså För att ibland så, så När man säger Den här är det Förgöraren Men man säger väl också Vad säger man med Anklagaren Anklagaren <skratt> ja. Det satt, det satt hårt till Anklagaren. ja, Att komma med anklagelser, det kanske liksom inte är det. Om man tänker på det, vårt dagliga liv så kanske vi är rätt så bra på att komma med anklagelser gentemot andra. Mm. Mm. Mm. Mm. Istället för att titta på oss själva. Mm. Uh, och de här, liksom att jag har kastat ner Satan, mm. jag kastar ner Allt det här där vi anklagar andra mm. Bara, Vi har varit så duktiga På att ta bort allt det där Från människorna Kommer de här 72 säger mm. uh, Men att anklagelserna Du vet man säger här, Vi är så bra och nu har vi rättat till De andra mm. uh, det vi är vi kanske rätt så duktiga på att själva också göra. Nu tror jag för mig själv. Mm. Det är jag rätt så duktig på att göra också. Mm. Att liksom slå sig för bröstet lite grann. Ja. Och... Yeah. Mm. Mm. Mm. Absolut. Ja, jag tänker alltså, just det här med en blixt. Som ja, men det du sa, att det, det är väldigt starka bilder. Och att den, den texten i sig, alltså, det är ju något gammalt testamentligt, något gammalt testamentligt också ju. Och det är ju, jag tror att den här är äh, en, äh, äh, alltså den refererar till om det är Jesaja, äh, en profetia i Jesaja om att äh, att, äh, sat, alltså att satan ska falla, eller den fallna, mm, den fallna mm. ängeln. Och där i den Jesaja-texten så tror jag det står morgonskärnan om, om, äh, om satan. Mm -hmm. Har du sett den här serien? Äh? Lucifer på Netflix. Ja, ja, Lucifer Morningstar. Han heter Morningstar! Ja! Ja. ja. Och då och jag läste jag någonstans att Morningstar eller morförarna det är ju en referens till Venus. Okej. Okay. Som syns liksom i Gryning. Men alltså att Lucifer eller Satan blir ju liksom mycket mänskligare. I, I den, alltså som en fallen ängel. Alltså när vi tänker på djävulen eller satan så är det något ont. Ett ont väsen som finns i underjorden bland brinnande eldar. Men vad är vår, vår relation till, till satan eller djävulen idag? Till det fallna. Är det det okay. du menar? Nej, menar Nej? Inte, men vi låt oss prata om det. Vad tänker du om det fallna? Jag tänker att vi allihopa har... Inom oss. Mm. Det här är det fallna. Mm. Att vi allihop har inom oss kanske också. Äm, saker som vi kanske inte är så. Glada för att det finns där. Mm. Och, och det är kanske också det som vi hela tiden försöker kämpa emot. Mm. Ä, istället för att. Lyfta fram och titta på det. Mm, och också. se vad det är för någonting. Just. Mm. Äm, Lucifer i, i den här är det, Ja, på Netflix. Mm. Lucifer, han, han är ju någonstans mitt emellan någonting kan man uppleva. Mm. Där man nästan hoppas på att han, att han ska bli god, ja. kan man säga. Och, och undrar om, om det är samma kamp som pågår inom oss ibland. Mm. Det här när man får se på tecknat där det sitter en, en djävul och en, en ängel på axlarna. Mm. Att, att vi har det här inom oss också. Mm, just det. det här med att prata om... Om helvetet och jävlen Och satan, han, det här kommer det att bli som sagt rekord. <laughs> ja, satan, satan. Um, vi gör ju inte det. Vi har ju på något sätt förpassat den terminologin eller den, de tankarna till, till något. Skåp någonstans Och puttat in det Och så, så låtsas vi lite grann som att det inte fanns Eller finns, vi vill bara prata om Nåden Nåden och det livgivande mm. Och frälsningen Och kärleken Men var hamnar alla personer som Inte upplever det? Ja just det, var hamnar alla de? dem? Men, men också det här att Behövs Behöver vi inte ha en terminologi kring det, det som är eh, det fallna, det som är. Ja men ont. Att inte bara tala om det i diffusa eh, företeelser utan på riktigt liksom. Behöver vi ha en person? Behöver vi ha något personifierat till det onda, av det onda? Förstår du vad jag menar? Ja, och jag tror att vi behöver det. Saknar vi sattan? Jag tror vi saknar att framförallt prata om det som gör ont och det som är ont i världen. Mm. Att släta över det lite. Du vet när barnen så här säger, mamma det är ett monster i mitt rum. Nej då, det finns inga monster. Mm. Fast det finns det ju. Just det. det finns ju vissa monster och det vet de väldigt. Väldigt väl om. De mm. hör ju talas om allting som händer i världen. Mm. Så det finns ju monster. Det är nästan som den här självhjälpspsykologin där man med affirmationer liksom, det finns inga djävul, det finns ingen satan, det finns inga monster. Bara man ler så känner man sig glad till sist. Ja. Vad och, det är för teologi egentligen. Nej, personligen så gillar jag ju att titta på det här mörka också. Att också titta på det som händer i oss. För vi kan inte hela tiden leva i, i det glada. Mm. Jag tänker för att jag är uppväxt med, med att förhöra att, att man måste ha tråkigt för att ha roligt. Mm. Och, och jag tänker <laughs> att, att det är samma sak där. Att, att liksom, livet kommer inte alltid till att gå som en rak äh, bräck, man kan, mm. måste säga För vissa kanske det gör det. men mm. för, för de flesta av oss så kommer det kriser. Mm. Och problemet är när man då inte har den här... Det, ryggsäcken med sig för man har inte varit med om någonting innan. Då har man då aldrig pratat om det heller. Mm. Så vet man inte att shit happens. Mm. Så jag tror att det kan vara farligt att aldrig prata om det. Mm. Vilket också är varför jag tänker att man har börjat med livskunskap i skolorna till exempel. Man kallar det olika saker. Mm. Men man börjar att redan i, eh, i mellanstadiet men framförallt i högstadiet och ha Olika program, de kallar det olika saker, men där man då förbereder eh, ungdomar på livet. För att stävja eh, folk. Det, ja, men för att hålla något, mot oligrind på något sätt. Ja, men också... Eh, medvetandegöra så att de me, förstår. Mer att, medvetandegöra, mm. tror jag, ja. För, för att du kan inte säga så här att om vi gör detta så kommer du aldrig till att uppleva det svarta. Mm. Utan mer säga att det svarta kan komma. Mm. Här finns ju olika sätt att hantera det på. Det kan vara så här, det kan vara så här, det kan vara så här. Mm. Jag gillar din tanke på att, att, liksom, att vi har bara stoppat undan satan och, och helvetet och allting mm. sånt. För att ibland går vi igenom ett helvete här mm. på jorden. Men vi benämner inte det riktigt så. Oh, jag kom på en, en jämförelse så här typ antidemokratiska eller fascistiska politiska partier eller eh, partier som har rötter i, någon, eh, i något eh, nazistiskt yes. kanske eller eh, antidemokratiskt eller eh, och, och har rasistiska förteckningar. Där har man ju velat liksom lägga locket på att mm. inte ta mm. debatten. Eh, och det har, har ju många sagt i efterhand att det var inte bra att vi försökte kväva den den högerextrema strömningen. För nu så har det poppat upp. Och är liksom eh, har blivit folkligt nästan. Mm. Eh, det är kanske det som händer. <laughs> att, att, eh, att jävlen kommer att, satan, kommer att eh, poppa upp lite här och var. Och, och eh, vinna eh, mark. <laughs> för, ja, för pratar man inte om det? Mm. Så, så, så blir det väl nästan som att det inte finns. Men det fin kommer ju uh -huh. alltid till att finnas. Uh -huh. som så här, nämnden till det vid namn. Voldemort liksom. Ja. Mm. Och sen, sen pratar vi liksom om att, att godheten ska vinna över ondskan. Mm. Um, och, och då kanske också godheten behöver benämna ondskan. Mm. Och både inom oss, alltså när vi har den här det, där vi anklagar andra för saker mm. att liksom, okej okay. mm. mm. backa tillbaka och så bara vad är min del i detta vad, alltså att hela tiden benämna mm. det som händer men jag gillar ju det här att ta fram saker, jag tycker om att lägga upp saker på bordet och titta på det jag tror att det är en väldigt god sak för att minska ångest bland annat Du är lite intresserad av psykologi och sådär Ja, jag har ju en utbildning i psykologi okay. Jag har en magisterexamen i psykologi mm. Och psykisk ohälsa är ju också något som jag väldigt mycket brinner för ja. Att minska Ja, psykisk ohälsa, det pratar jag ofta om den. Det, är så, det är nästan liksom överanvänt mm. på något sätt Vad betyder psykisk ohälsa egentligen? Jätteintressant för att jag pratade med en vän som är läkare. Som inte tycker om begreppet psykisk ohälsa. Mm. Just att vi pratar om ohälsa som någonting som vi kan göra någonting åt. Mm. När vi pratar om ohälsa så pratar vi om ja, men någon röker. Mm. Ja, men du kan sluta röka så blir du mer hälsosam. Då mm. sätter jag upp situationstecken. Eh, och när vi då pratar om psykisk ohälsa så är det som att vi kan göra någonting åt det själva. Mm. Och, och det kan vi till viss del. Mm. Vi kan ju motionera, äta, sova ordentligt. Sömn är ju en jätte, jätte, jätte frisk faktor liksom, mm. Mm. för den psykiska hälsan. Men när vi då blir sjuka på riktigt, mm. psykiskt sjuka på riktigt, då pratar vi om att men jag har psykisk ohälsa, jag lider av ångestsyndrom. Mm. Men det är ju inte psykisk ohälsa, utan det är psykisk sjukdom. Mm. Just det. Så att Ja, jag har också börjat fundera kring mm. det här begreppet psykisk ohälsa. Det skar i med att vi pratar om ohälsa. Mm. Därför att vi ska prata om psykisk hälsa. Mm. Hur bygger vi upp det? Hur hjälper vi folk att liksom ja men som de här det, högstadieungdomarna vad är det som är viktigt? Vi tänker på sömn, mm. vi tänker på kost, vi tänker på att röra oss, vi tänker på Inter social interaktion. Mm. ja Alla saker som mm. liksom finns i liksom, mm. paketet vad gäller psykisk hälsa, men så fort man blir sjuk så pratar man om psykisk ohälsa istället för att det är en psykisk sjukdom, en mm. riktig du har en klinisk depression precis. du har ett ångestsyndrom, du har utmattningssyndrom, mm. då är du psykiskt sjuk det är inte psykisk mm. ohälsa som du kan fixa till själv Just det. så att jag börjar störa mig på mm. ordet psykisk ohälsa mm. jag har eh, kommit i kontakt med uttrycket psykiskt lidande mm -hmm. alltså att, um, att det finns i var och en av oss mm. och titta fram lite då och då mm. och att uh, det är det, det tillhör det normala livet att, att det finns ett psykiskt lidande och det ser olika ut för oss då mm. uh, men att <laughs> det här liksom början av 2000-talet eller liksom så här att det var så mycket kring självhjälpen och som du säger, det här med att man skulle eh, kunna göra insatser för sitt eget alltså, att, precis som att man hade makt över att, att göra sitt, sitt liv det bästa, alltså du är din egen lyckas med typ mm -hmm. eh, och då har man ju tagit <laughs> väldigt skeptiskt, ja. men då, då tar man, har man ju tagit bort den här eh, detta att livet är alla känslor mm. det är inte bara eh, meningen med livet att vara lycklig utan meningen med livet är alla känslor eh, och att det psykiska lidandet är ett uttryck för någonting mm. och det ska man eh, uppmärksamma mm. lite då och då inte ja. alltid liksom, men lite då och då och ta hand om det för att alltså hålla jag lägger, i balans lägga ut det på bordet ja. mm. um, vad tycker du om det? vad tycker du om det begreppet psykiskt lidande? För vi kan aldrig komma ifrån kriser. Nej. Alltså det, det är just det här att, att det kvittar hur mycket man har byggt upp sitt liv och allting mm. så. Och nu är vi jättelyckliga. Så liksom, det kommer kriser. Ja. Det Kris, är så. Krisarutveckling. Ja. Och, och det betyder inte alltid att det blir en, en positiv utveckling. Nej. Så. Men, men mm. kriser, kriser kommer. Mm. Och, och lurar vi i varandra att, att det inte är så, så då, då är vi väldigt dåligt förberedda mm. när det kommer. Och det är den här psykiska hälsan. Mm. Så. Mm. Och i det ingår att veta att saker kan komma. Mm. Och var man ska vända sig. Mm. Vilka saker jag kan ha i mitt bagage med mig för att. För att kanske. Lyckas må bättre och sen blir det då en psykisk sjukdom mm. så finns det behandling. Mm. Men den psykiska, just ordet psykisk ohälsa lägger en stor anklagelse på den andra. Då har vi satan igen. På, på, på vilken andra? Alltså på den som drabbas av psykisk ohälsa. Ja. Om vi använder begreppet du lider av psykisk ohälsa. Ja. Då blir det som en anklagelse. Du har inte klarat av att upprätthålla din psykiska hälsa. Ja. Istället för att den här krisen har gjort dig psykiskt sjuk. Just det. Eller du har faktiskt. För det finns ju psykiska sjukdomar som är genetiskt. Det är så att det, det är liksom... Neurologiskt. Mm. Neurologiskt. Det är ingenting man kan inte göra någonting åt att man har fått det det är mm. den psykiska hälsan mm. spelar ingen roll mm. Mm. och det blir en anklagelse mot den personen att se du har inte klarat av du, inte du kan inte rycka upp dig mm. Mm. det här med demoner vi har varit inne på det någon annan gång i podden vad det är för någonting och vad det betyder de 72 kom glada tillbaka till hur de kom för skuttande. Jag kan inte säga det. People Herre, Till och med demonerna är då när vi uttalar ditt namn. Usch, <laughs> uh, uh. uh. uh, förlåt, jag fick en sån bild av, uh, av att driva ut demoner. Ja. Yeah. Mm. Något exorcistiskt. Ja. Yeah. ja. Yeah. Har du sett uh, någon hålla. Oj, lite värderande. Har du sett någon göra detta? Eller vad? är Nej, nej men, men jag tänker just att, att det kan, hur farligt det kan vara att också säga, men det är utifrån det här med demoner, att, men du, det blir lite som att rycka upp dig. Mm, återigen. Um, ja, att, men att vi har, det här du, du uttryckte det som, vad sa du, psykisk? Psykisk lidande. Psykisk lidande, mm. Det är ju något som river igen mm. och, och, och till och med demonerna försvinner när vi uttalar ditt namn mm. men om det inte gör det då mm. om jag ber till Gud och jag ber till att liksom få slippa detta mm. och så försvinner det inte mm. det, det är tufft för personer där man tänker att det ska försvinna mm. om jag bara ber ja. det Jag tänker att det kan vara vanligt hos personer som har eh, psykossjukdomar. Mm. Att det finns en gudstråk där någonstans. Mm. Och att... Eh, ja, ja för, för att... Har man en sådan, en sådan sjukdomshistoria eller så. Då har man liksom varit nere på botten och finns det inget annat att ta till. Nej. Alltså att gudstrån är väl det liksom det enda som på något sätt kan möjligtvis lindra då och då i mm. liksom det här med att, att tänka eller få till sig tankar om det kärleksfulla, det livgivande och så vidare. Men i ett skov där man mår väldigt dåligt och det enda man ber är att få bli bra men att man till slut tappar verklighetsförankring och helt plötsligt så Är Gud inte den älskande. Utan helt plötsligt blir Gud. Kanske också. Någonting som. Eh, dömer. Och är, är våldsam. så att Gud och Satan kanske blir ett. På något sätt. Mm. Um, att föreställningen om de här himla makterna. Kan också vara. Uh, Kanske till och med farligt ibland. Vad är då en sund religiositet för någon med psykosjukdomar? Och det låter ju lite som det här med, med ängen Mikael som slåss mot mm. draken. Mm. Alltså, det så kan jag ju uppleva i, liksom vid det psykiska lidandet: att det är som att slåss mm. mot en drake. Mm. Så på ett sätt, så. Alltså, jag gillar ju den bilden, mm. för, att, för att det är det här att, att vi faktiskt får lov att slåss mm. för oss själva mm. för vår mentala hälsa för allting, mm. att det är okej okay att slåss så att vi inte behöver det, det är liksom den här fromheten som annars kan omge, mm. att, att vi får slåss, mm. vi får vara där och liksom gå före och så som man säger om diakoner till exempel, att mm. vi liksom kan gå före och slåss för andra men också att slåss för sig själv mm. och alla som uh, kämpar mm. med olika saker mm. att vi får lov att vifta med svärdet också och nu fick jag så här. <laughs> Gud vad härligt här sitter vi för tjejor och pratar lite grann om våld och, och hårda liksom att vi är um... fram med ja fram med här pratar vi inte bomull utan nu pratar vi stål ja yeah. <laughs> Fast det är det vi behöver ibland för att känna att vi faktiskt får lov att slåss. Uh. Uh. Och också att jag tänker att Gud slåss för oss. Yeah. Att det inte bara, vi, vi pratar nåd och vi pratar mm. allt sånt uh, fluff som också är väldigt viktigt. Mm. Men det är också att Gud slåss för oss. Mm. Även när vi ligger i i det här psykosmolnet med mm. demoner och så, mm. så så slåss Gud bredvid oss mm. Okej, okay. änglar, vad kan vi säga om änglar är det ointressant att prata om änglar har det sagt allting sagt som finns att sägas Jag älskar ju bilderna av Guds sändebud ja. alltså när folk alltså det är ju så många gånger när man, jag har känt så här att okej, okay, det var nu Gud som sa det där till mig mm. genom någon annan mm. Precis, det, den bilden av, av änglar okay. är, är ju min. Yeah. Att, att an, någon annan kan vara en ängel yeah. för mig yeah. eller för någon annan. Yeah. Um, och vem vet, jag kanske också är en ängel för någon. Förmodligen. Ja. Oftast är det svara att tänka, men att andra yeah. är änglar. Mm. Och, och för mig som diakon så, just det här att jag bär inte allting själv. Mm. Utan jag har en hel änglaskara med mig av ideella mm. och medarbetare som också är där. Mm. Med sina svärd och slåss för andra. Mm. Så att, att, att man inte är ensam i det. Mm. Så så tänker jag mig nog. Mm. Just det här ängla. Får man säga, skulle du acceptera att säga att man inte tror på änglar? Ja, varför inte? I den svenska kyrkan får man väl tro lite vad vi vill, tänkte jag säga. Men jag menar så. Ja, men Det kan man väl få tro, att man inte tror på änglar. Mm. Mm. Det är ju en massa olika änglar i Bibeln. har mm. fattat det som. Cheruber, mm. blablabla, Allt vad det heter. Mm. Mm. Jag vet inte varför det är en massa... Det är intressant. Varför är det en en massa olika typer av änglar? Mm. Och har de någon hierarki i himlen? Oh. Och det är ju lite det som tillbaka till den här tv-serien den, den har väl kanske inte så mycket med någon helig skrift att göra, men den har ju hämtat lite mytologiska tankar så. Mm. Uh, och då är det ju lite så här att englarna är uh, men de är uh, de är sekundära, så de har inte lika högt värde i Guds ögon mm. uh, först är det människorna och sen kommer englarna. och englarna har inte tillgång till allt det som människor har och sådär så att den mytologiska bild, eller vad man ska jag säga, kring himlariket eller eh, de olika vad ska jag säga, de olika himlarna i himlen så att säga. Det ställer till det för mig i min tanke om Guds rike. Jag tycker inte att det, det hjälper mig inte i min gudstro så att säga. Alltså jag blev bara förvirrad av att du sa himlarna i himlen. Jag måste säga mot så här sjunde himlen. Det finns i olika så här nivåer. Och nu fast som det finns Kanske, som jag Dante. Jag tror bara det var ser. <laughs> Seventh heaven. <laughs> som Dante, jag här. Eller jag vet inte. Men får det. vi klippa bort den. Det <laughs> bara liksom. Bara. Nej men alltså det du, finns du. någonting att det, att det finns av kretsar eller så där i. Här ska var där och här ska Jonas. Herre och Guido och Att det är väldigt mycket uppdelat i mycket olika regioner. Alltså så svårt för hierarkier. Ja, men precis. precis. Alltså, det är ju detta som, som vi ska befrias från när vi lämnar detta jordelivet. Hierarkier och system och normer. Kategorier. Men då kan vi komplettera varandra istället. Ja. För att liksom vara... vis. Tänk om vi ser det som hierarkier för att vi så vana vid ja. det hierarkiska här på jorden. Mm. medan om man då... I himmelen, jag har sårt för det uttrycket. Mm -hmm. Men att, att det kanske är en komplettering istället av varandra. Mm. I don't know. Den som lever och får se. <laughs> <laughs> den, den, den, den, den, den. Nej men det vi vet. Nej men oh, jag hade velat att det skulle vara ett komplettering. Jag skulle ha komplettering redan här på jorden. Ja. Att man hade stoppat in människor i hålen här och var. Eller vad menar du? Nej, men att, vi, att vi just att vi kompletterar varandra, att det inte handlar om något hierarkiskt. Mm. Utan att, att det handlar om ett samspel istället. Tänk om mm. um, mm. vi kunde se varandra som komplement. Mm. Det är intressant tycker jag. Att vi behöver varandra. Ja. Mm. Och inte som, som spelpiaser utan. Nej. Mm. Ja. Är det någonstans satan finns så är det väl i strukturer och maktstrukturer. I hierarkin. <laughs> I hierarkin. Ja. Jo, alltså det är väl det som, alltså organisations. Mm. Att spela ut varandra. Ja. Ja. Anklagaren. Uh. Kolla, nu gjorde inte den det. Att det hela tiden uppstår små rättegångar. Mm. Ja, är kompletteringar och att se varandra kanske just som Guds sändebud mm. som nu känner jag som jag är ute på djupt vatten här mm. som icke teologer men sändebud är väl något Angelos, Ja, ja precis, ja. tack. Tror jag. Ja. ja, att om man kan istället för anklagare mm. så sändebud. Mm. mm. Erika, tack så jättemycket för det här samtalet. Tack själv, vad roligt att jag fick lov att vara med. Ja, du är en ängel. <laughs> tack, right, <I got> <laughs> tack,